аж до наших часів, провадили свої власні древоділи. Чи не був відомий вираз киян про новгородців щодо рубки хоромів, який багатьом історикам давав привід гадати, що тислярі приходили на Україну з півночі, просто посміхом з людей, що зовсім не знали хліборобства та звикли тільки до лісової праці? У главі про будівництво ми побачимо, що його термінологія з незначними відмінами та сама на лівобережі що й на правобережі і на Галицькій Україні, не виключаючи навіть карпатського підгір'я. Термінологія ця виявляє певну подібність до термінології південних та західних слов'ян, і разом із тим помітно відрізняється від великоруської. Знаряддя для обробки дерева на Україні не дуже численні, але разом з тим воно все-таки до певної міри диференціоване. Так, наприклад, сокиру українці мають у кількох одмінах відповідно до її ужитку та місцевості. Сокира, барда, топорець, топір чи бардаш, теслиця чи тесличка тощо. Ця диференціація, зрозуміла річ, більша на півночі та взагалі в лісних місцевостях України, ніж на півдні, де форма сокири одноманітніша, особливо тепер, коли стали вживати фабричну сокиру. Серед назву іншого тислярського знаряддя, не дуже правда численного, трапляються і німецькі терміни, як, наприклад, «гембель» тощо. Ми не будемо затримуватися на дрібних дерев'яних виробах – гербінцях, лопатах, ложках, філіжанках тощо. А згадаємо тут тільки про ремесло стельмахів, тобто вузових майстрів. На цьому ремеслі, як уже вказує його назва, помітний німецький вплив. Незважаючи, однак, на цю обставину, традиція самостійного старовинного ремества – затрималась у дуже значній мірі як у праці над возом, так і в номенклатурі 48 відомих нам його головніших частин. А в цій номенклатурі, крім слів, що стосуються переважно дозалізних частин, як рихва, линва, нют, урвант, букша, стельвага та люшня, решта назв. Чисто українські. Дуже примітивний та, мабуть, досить самостійний характер має й токарня для точення ступець. Вона має дуже багато спільного з токарнею для виробу ложок. стоїть тільки ріжницею, що в ній лучок замінений пружною лісиною, що її нижній кінець забитий у землю, а верхній – Тримає стало натягнутий мотуз. Цей мотуз охоплює маточину та примушує її вертітись, а саме кінець пускають в рух, відтягаючи його за допомогою кільцевої педалі. А з усього ремества, що стосується до обробляння дерева, найбільше поширене і найстаріше є бондарство. Відра, коновки, цебри, каді, бочки згадуються вже в начальному літопису та в інших пам'ятках початків нашого письменства. І більша частина цих назв наявно не слав'янська. Коновка чи коновь, сапора, цебер, кадь. Але вони давно ввійшли до вжитку, як і саме слово «бондар». Боднар, що походить від слова «бодня», що означає в українській та польській мові «кадушку», яка служить за скриню, а по-чеськи «бедна» і «ящик» і «скриня». Термінологія бондарського струменту майже вся слав'янська та відзначається великою оригінальністю. Пази, що їх вирізують у клепках та туди вставляють краями дно,